Era gata, gata să mă calci pe pantof. V -v Vă rog să mă scuzați bătrână doamnă oh! Zău, rege, Votkins N-ai niciun pic de bun simț? The? Eu? Eu, bătrână oh, A, Bătrână, pe cry. naiba Ai năzăreli, că altfel nu mă pot exprima Vă rog să merg <autre> Parcă văd că o să-mi la birou Gădeleafă, da, da, da ai nevoie Și ah, <AUDIO> încă ce nevoie Hai, du-te, te repede Du-te repede la pescărie și cumpără o dată bucata de somon Pe care ai și mâncat-o în mintea ta ne nesătulule, halal rege Hai, grăpește-o Tu ne dar ce fac? Mă frec la ochi degeaba N-am văzut nimic, nu m-am ciocnit cu nimeni Nu, nu, nu, nu, n-am avut nicio conversație cu nicio doamnă Fie ea tânără sau bătrână te uite, te uite, nu e nimeni prin preajma mea Doamne, uite, s-au dus cu toții la serviciu da, singurul lucru adevărat e că voi intra în prăvălia domnului Murătură. Oh, vreau să mănânc diseară la cină pește preparat după rețeta unică a doamnei, regina mea. Somonul îi prepară ea cu mâna ei, deși avem o bucătăreasă regală, dar e va de capul ei.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 cu trei sferturi de kilogram de somon vei să fie o bucată mai mult Dinspre mijlocul decât dinspre coada peștelui da? Se poate, se poate Bucățica asta este tocmai ce vă trebuie A, Majestatea voastră Doamne e. O să trimit peștele la palat Ca de obicei Cum ia da, da, de prăvărie da da, da, da, da, bine, bine, bine Mulțumesc, domnule murătură Cu plăcere, majestatea A, voastră da, acum, la acum, acum să vă spun eu mă duc la serviciu. Doamne, mă tem să nu întârziu. <laughs> Mai poftiți pe a noi, da, rege da, Watkins. Da, da. Salut! Da, da și nicio grijă! Somonul va ajunge imediat la regina. Acasă. Foarte bine! Mașestate? Salut. salut. Majestate! Ah. Pardon, pardon. Uh, ce zi ai urită Ai ieșit ca o furtună pe ușa prăvăliei, netotule Iar era să mă calci pe pantof La ce te gândești? La ce te gândești, trege îmi scuze, scuze, scuze, scuze, dar am la ce mă gândi cu jale da? Mai sunt vreo două săptămâni până iau leafa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 Ești acea doamnă de adineori, Cea pe care am văzut-o Sau mi s-a părut că o văd înainte de a intra în pescărie Vedenii <fie> Pedeni! <fie> <la el>. <fie> <Bedenii? fie> prostii Sunt aici, cum mă vezi și cum te văd Nu mă înșel <fie> Tu ești regele Watkins i nu? <fie> este într-adevăr Numele meu Ești tatăl frumoasei prințese Alicia, da? Da, sunt tatăl ei Dar și altor 18 îngerași neastă împărații De ce te plângi? A, nu mă plângi Ai tași din gură când vorbești cu mine E foarte bine că ai 19 copii lași frumoși și sănătoși da. Ia ascultă, acum te duci la slujba, nu așa? Da, da, da, da, știi, totul despre mine bă, bă, Nu, nu, iertați-mă, venerabilă, doamnă Oh! Da, miroșa le vânțică uscată <gri> Și ești îmbrăcată numai în mătase lucioasă da. De cea mai bună calitate <gri> e, Ești cumva o zână? Ai timp să te îndoiești, rege Watkins <gri>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 mi-e teamă să nu-i cadă cam greu la stomac Ca oscolul, îi cade greu la stomac Pe naiba, ești lacom și vrei să mănânci tu singur tot peștele da, da, da, da, Ba, da, da, să-i dai? Da, da, o să-i dai da, și da. prințesei o bucățică, da? da? O să-i dau, de vreme ce așa îmi Zânele nu trebuie să fie contrazise niciodată Așa, <laughs> să nu mă mai contraziști niciodată da. Deci, după ce v-a mâncat bucățica primită Frumoasa prințesa Alicia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 Da, ua, nu, nu, în nu, nu. Ești la fel ca toți oamenii vârstnici Da, da, da. da nu-i lași pe cei din jurul tău să-și termine vorba mm. Toți adulții faceți așa uh, Îmi promit să nu mai fac niciodată greșeala asta Fi amabil, nu mai face greșeli da, Așa, da. să revenim da. Te rog să-i transmiti prințesei Alicia da. toată dragostea mea Și totodată da. să-i spui că osul de pește este un dar fermecat. fermecat Acest dar nu poate fi folosit decât o singură dată în viață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 Sau nu cumva să-i spui alte bazacone? E, asta e bună. Dar de ce îi poți spune același lucru cu alte cuvinte? De ce să țin eu minte exact niște vorbe? Mă, caci pe ner, au, domnule! De, nu, de ce de ce de ce de nece? Vă ăștia mari, vreți să aflați întotdeauna un motiv clar. De ce? Uite de-aia! Așa vreau eu! Da, da, doamnă! Da, zână, Granmarină! <hânt> nu te enerva! Nu te enerva că ți se poate face rău la vârsta. Vai, la, ai, la, iar mă jignești? Care vârstă? Ce tot vorbești acolo? Eu sunt o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 am lustruit osul de pește bine, foarte bine de bine, tot Și o să-l păstrez cu sfințenie Până când va susi momentul potrivit ca să-l folosesc Foarte frumos da, Foarte frumos Deocamdată te poți duce la culcare da. Mâine te rog să o ajuți pe mama ta, da. regina da. Că nu se poate descurca singură Cu frățiorii tăi cei mulți da mereu, ajut rege Watkins În fiecare zi fac tot ce pot și știi Foarte bine, Alice, foarte bine Nu degeaba ești tu cea mai mare dintre prințesele de la corte da. Acum, noapte bună Noapte bună Vai de mine Aola, oh, mă doare îngrozitor capul Capul meu oh, Simt că-mi pleznește Regele a plecat la birou. Ce te ajut eu, te ajut eu, mă, oh, nu <țiil -l mäetina> sunt eu fata cea mai mare. Mamă! Hm? Oh. Oh. Oh. Mamă, Regina, Ce ai? Ce ai? vinoți în fire! Amul, oh, amul! Ce să fac? Ce să fac? Să duc, s duc sticlusa cu săruri, da. Așa, așa. Ei, mă,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 în baie. Da, știam, știam că acolo sărurile, da? Nai ai plâns, nu te-ai pierdut cu firea. O, no. oh, mi-ai umezit mereu fruntea și buzele cu o batistă curată, înmuiată în apă. O, oh, ce bine te-ai descurcat, Alisia! Bravo, bravo, prințesa Alisia! Regele Watkis I-ul o să fie mândru de tine când o să-i spun ce înțeleaptă ai fost. O, dar nu am făcut decât ce trebuia, mă, Mico. Așa e... ai spus chiar tu, nu? Da? Am avut grijă și de prințișorii și prințese. Mai mici, i-am îmbrăcat în locul tău, le-am șters în sucurile, am spălat pe mâini, le-am făcut ceai, le-am dat de mâncare, cum te-am văzut pe tine, oh, și. parcă oh, da. parcă au fost mai cuminti decât oricând, nu-i așa? Da! Da! Și știi um. de ce? Pentru că i-am dat fiecăruia să fac o trebușoară cât de mică. Iar pe mezinul de șapte luni, l-am mângâiat și l-am legănat până când a dormit. Și da. eu nu m-aș fi descurcat mai bine decât tine, fetița mea. Da! Recina mea!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 iartă mă da, uite, eu de-abia am venit de la birou. Da, am scris toată ziulica la hărțoage și acum vreau să stau un pic de vorbă cu regina. A, sigur, păi, atunci trag și eu o fugă până la mine în cameră, da? Bine. Bine.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 De ce să te-am văzut? De ce să? Persoanele bine crescute ca tine n-ar face cu ochiul așa cum mi-ai făcut o mie din aur. Lasă, <laughs> lasă. Nu o să-mi cadă rangul pentru atâta lucru, nu. Mai văzut doar tu. Așa, așa. Suntem prietene și nu o să schimb părerea despre mine numai pentru că ți-am făcut cu ochiul. Așa oh. Oh, oh. Of, of, grea viața de rege și de slujbaș la cărmuire. La birou scriu și scriu zeci de hărțoage, teancur în treci de hărțoage. Ziua de lafă este atât de departe ca și luna de pe cer. Oh, acasă mă așteaptă regina bolnavă și 19 prinții prințișori și prințese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 de te pansesc numai decât Hei, hai și voi și voi ceilalți Gata, să cei singură, gata, gata Păi ce gata, fel de prinți și prințese sunteți, gata, a? Hai, gata, gata, gata Vreți să o treziți pe regină? Nu no. no. Păi, orați dacă e bolnavă Nu no. Ia, ia, ia, ia Uitați-vă la mine, uitați-vă la mine Cum o să-i spăl mâna frățiorului nostru cu săpun Așa, gata, gata, așa, așa, așa. Ba bagă mânuța în apa rece, așa Gata, gata și o să streacă numai decât durerea Așa, așa, așa, așa Uitați-vă, uitați-vă toți, vedeți? Ia uitați-vă aici Nu e decât o scărietură Ia uite Nu mai curge sânge Nu mai curge, gata da mă doare Și mopsul mi-a arunc mânecat de la gămaș Și era gămașa mea cea mai frumoasă Gata, nu mai spune, gata nu mai zbiera că îți fac un bandaj la mână Așa, și îți pun un petec frumos la mânecă, nici nu o să se vadă Că mașa va fi la fel de frumoasă ca și înainte Poți face tu toate astea, Alicia? Ia, pot, sigur că pot! Atenție! Voi doi, prințișorii gemeni, aduceți-mi, vă rog, regescul sac plin cu petece! Repede! Hai, Acabă, repede, repede, repede! Tu, tu, tu, tu, tu, mică prințesă, da. dăm, dacă vrei, da? foarfecile și una coață! Hai, repeșor, repeșor! Da. Ai grijă, ai grijă să nu te înțep, no, da? nu, nu, nu. Hai, repede, toată lumea! Da, nu știu da. niciodată că te pricep la atâtea lucruri, prințesa Alicia e, bă, de fapt, nu mă pricep la croit și nici la cusut Însă, trebuie să mă descurc Asta e Grozavă la mâneca mea, Alinția Hai, apleacă-te să te, se te pe obraz Hai, hai, pupă așa -a -a. Mulțumesc -a -a. și să știi că nici mâna nu mă mai doare De când mi-ai făcut bandajul uh -huh. Mă duc mâine la școală bandajat să mă admire. Da, ori să te invidieze Pentru că ai fost curajos și ai rezistat Mopsul vecinilor e o namilă pe lângă tine Bine că nu te am mușcat mai rău, să știi Of, nu știu ce o să că de întâmplarea asta, regele Nu o să fie prea încântat oh. Alicia. da, da, poftim tăticule De ce este sacul regal cu petice în mijlocul casei? Eu, am avut eu nevoie de bucăți de pânză și l-am luat... Gata, gata Am aflat tot de la vecini a... Mopsul a sărit la prințișor când se întorcea de la școală da. Ia, ea spunem tu Tu ce ai făcut? Da. Cum ai reușit să-l liniștești pe frățiorul tău? L-am spălat Foarte bine L-am ținut cu mânuța în apă rece Așa. A... Și o rege Și Watkins mai departe, mai, departe? Um, mai departe, am croit Am tăiat, am cusut, am peticit mâneca ruptă M-am descurcat de bine, de rău Da, nu numai <Zusch stored> atât Iartă-mă Da dar Osul de pește fermecat Unde este? Pai stă foarte frumos în buzunarul meu aici, la ruchiță Nu l-ai pierdut? Nu E cum să-l pierd? Dar poate că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 o prințesa o să fie nevoită să folosească puterea osului de pește pentru a se descurca. Alicia! Da, da. Când mai ajut să fac problema la mate? Mi-ai promis. Mai târziu, mai târziu. Acum nu vezi că sunt ocupată? Trebuie să curăț nap ca să fac suba pentru cină și așa să țin în poală și pe mezin. Crezi că mi e ușor? Hai, nu. Hai, dă-mi l mie pe cele. încet Hai, hai că ți-l dau. Stai încet, încet, încet goli lângă vatră Uite la a scăpat pe copil Gata, gata, gata, gata Stai la Lisiea-n brațe gata, gata, gata, gata, gata deși, te <trui> hmm? Hai, of, ai făcu și un cucui Ai, gata, gata, lasă lasă cu să-ți Tu n-ai niciodată până acum noi lai. Suntem învățați cu juliturile și cuiele. Hai, gata, gata, ei, ei, ei, ei, ei, de ei, și voi, ha? Da, da! De ce de mila mezinului, El e mi-a mi-a mi-a mi-a și a mi-a mi-a mi-a mi Hai, mi mai bine, ajutați-mă! Cum? Cum? Cum? Păi, vă spun imediat! Uh, ia, cât timp mă ocup eu de bebeduși, curățat voi napii, uite aici, napii, și celelalte legume pentru supă. Pe urmă, o să vă mai învăț ce să faceți. Da.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 Așa! O să pregătim Așa. supa în locul tău! Exact! Eu pun sarea! Sarea! Eu pun morcovii! Morcovi. Eu pun napii! Napi. napi. Ceapa nu napi. A, a fost curățată! A, da! Cine cearpa? taie ceapa? Eu no. nu! Cum mă face să plâng! Da, da, da. Bine, a, bine! Am o idee, am o idee. Mai întâi da. o să ne croim tichii de bucătare! Cum? Din zeare vechi! Din a, de da. Bine, bine, bine! Păi, sunt bune și tichiile, nu? A, dar vă rog să nu vă certați! Oh. E, o să cea mai minunată supă din lume. Așa. Cea mai gustoasă! Cea mai aromată! Cea mai, mai... mai condimentată! Cea mai bună! La treabă bucătari, La treabă. Ce în bucătărie vai, vai, vai, vai, ia, ia, ia, ia Ia să gust un pic din supă, hai Ia lingura, cea mare Cea mare, mulțumesc, mulțumesc, așa mm. Mm. Da. E chiar bună Bună, bună Are sare de stulă. bravo E aromată, condimentată Tocmai că trebuie, bravo, bravo oh, Ia uite, i-ați pus și verdețuri Ui, oh, da, da, sper că le-ați spălat bine înainte Mm? Sigur că da Sigur da, Dar bine? îți place, Alicia? I -i sigur că-mi place, nu glumesc Ați făcut o supă foarte, foarte bună <laughs> Și ați fost și cu nu? Da. Iar în timpul ăsta, benzinul i-a trecut pe lietura, A dormit și acum, ia uitați-vă S-a trezit foarte, foarte vedele <mim> Ce să mai... Regina o să fie foarte mândră de voi, bravo! Da, dar regele Watkins întâiului... Păi și el! Păi, tata, nici nu o să credă că noi am făcut atâta treabă! A, ba da, ba da și o să fie tare încântat că niciunul dintre noi n-a făcut niciun pocinoc! Da. Acum, râdeți, râdeți cât vreți și fiți cu minți că o să vă pun supa în farfurii! Hai la masă! Așa, după masă îi facem mezinului un cuibușor într-un colț și voi, prințișori și prințese, veți dansa... Dansul celor 18 bucătat. Vam bățiu, vă Dar știm și noi, știți și noi. Nu vasele în paș de dans. Exact, nu. nu vom sparge nicio farfurie. Mm, nicio da, farfurie, câmurile, Le vom lustrui. Exact. Bucătăria vă străluci de curățenie. Străluci! Yeah! Da. cum te-ai descurcat azi? Bine, bine, tăticule! Ai făcut mâncare? Da, da, tăticule! Și prinței și prințesele m-au ajutat mult de tot, mult! Ah, da, vă văd vesel pe toți! Sigur, sigur, tăticule, ne-am distrat de minune, de minune! Mă bucur, Alisia! Da. Ei, Regiu Watkins, nu spui adevărul! E? Te, te văd abătut și am Ți s-a întâmplat ceva rău de tot? Hmm.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 Disperat Înturerat Nu știu, nu, nu, nu sunt foarte sigură Dar dacă așa stau lucrurile Poate că sosit momentul să cer ajutor Nu? Poate că trebuie să folosesc puterile osului De pește fermecat, tăticule hmm? Alicia Faci tu asta Ei, În disperare de cauză? O să vedem dacă merge acum Când nu mai există o altă speranță De a ieși din încurcătură oh, Dacă ești cât aș vrea să ieșim din situația asta, fata mea Bine, bine, bine Hai, bine, tăticule Uite, uite, uite așa. Am aici o sută de pește Așa, așa pe care l-am păstrat cu sfințenie bine, Darul zânei Grand Marina da, uite, da, uite, uite, uite, uite Uite um. de la el hm? um. Lucește mai tare decât ideful Așa e, Alice Așa Doresc așa. Doresc din suflet să fie ziua de leafă și banii de argint să sosească pe hornul sobei! Ah! Nu se poate! Ei, ești mulțumită, ticule! Sunt ești nespus mulțumit. de mulțumită, Alicia! Trase de patru pe Ah, nu, nu cred că e adevărat ceea ce văd Tu nu crezi niciodată Ceea ce vezi și nici nu vezi Ceea ce trebuie, rege Watkins a, a, a, a, a. E, Așa sunt oamenii mari a, zână, Pe cuvânt de zână că ești teribil De nepriceput, rege Watkins a, Zână, Gran Marina Îmi cer prea supus iertare Eu, eu, eu n-am vrut să te supă Atunci fi bun și nu mă mai supăra da, da. Dă mâna să mă ajut să cobor din caleaș da, da, da, of, da, da, la da, nimic nu te da. Bine ai venit la noi, zână, Gran Marina. <laughs> N-am venit pentru tine, Regele Watkins, întâi ci pentru Alicia. Fina mea, Alicia, da -a -a. Alicia, ce mai ma fac? Hai să râdă, mă, dragă mea! da! <Hoe okes Since laughs> <-i>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 am dreptate? Uh, da, da, da Da, da, da. da ți-a mai spus că plecăciunile tale sfioase nu țin loc de fapte Și nici nu te fac mai înțelept de Cum spui tu, zână, Gran Marina? Ai nevoie și de alte explicații? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. mulțumesc, mulțumesc Atunci fii bun și trăiește fericit de acum și până în vecii vecilor Da, zână prea bună, <laughs> da, zână prea bună Nu mă prăpătesc de fericire când mă aprobe, Watkins Stai, așteaptă Da, da, da Sau nu, nu, uh, uh, Fiam amabil și dăm uh, evantaiul din caleași da. Da, da, După ce că ești greu de cap, te urnești din loc mai încet decât o țestoasă. Da. Ah, Mulțumesc. În fine, fii atent la ce folosește vantaiul ăsta. Îl flutur ușurel, ușurel și apare... Ghecicime... Regina ta e bine, mersi, mai sănătoasă decât oricât Zina m făcut fericită, sunt recunoscător pe veșnicie Și eu, preastimată Zina, Gran Marina, și eu Te, te cred, Regina, da. mai ales că te-am înveșmântat într-o roche strălucitoare O oh, clare cred că-mi vine bine oh, oh. Da, a Italia ușor îngroșată, mă rog, e normal, sigur da? că e normal după ce ai născut 19 da. prințese și oh. prințișori Ai da. Să nu te mai îndopți acum înainte O să am grijă de silueta mea zână Da te rog să ai. Da. Și acum, cu o altă fluturare de vantai Ce credeți că obține-mă? de mine nu se poate copilăși noștri toți Au apărut îmbrăcați din cap până în picioare Cu hainuțe nou-nouțe Hainele au rezerve de stofă pe dinăuntru Ca să le dați Extra. drumul Adică vreau să spun că șori cresc a? Cu atâta repetiție, da, da, multă vreme de acum înainte, nu o să mai fie nevoie să le cumperi haine, Regiu Watkins. Zeena Granmarina, Marina, recunoștința mea nu are măsură. <laughs> e o mare fericire să nu cumper haine de prințișor în fiecare zi. Oh, oh te cred! Bine, hai, poți să-mi fi recunoscători, da, deși da, ești cam mincinos. Mereu le-ai dat hainuțele prințișorilor mai marcelor, celor mai mici u -u -u -u. Pe toate le știi, zână, gran mari. Ai, Hai nu încerca să mă lingușești, trece Watkins, că nu-ți merg Am înțeles, zână mm, Da, ar fi cazul să mai pricep și tu câte ceva da, Deși, nu știu, te străduiești prea puțin da. În sensul da. acesta, da, da, închide gura Uite, închide gura, da. te rog Gura asta pe care ai o mm. pentru a mai debita Cine știe ce înțelepciune de-a ta mm. Ah, eu și fina mea, Alicia Avem de făcut niște treburi foarte importante Alicia, Da, da, da. că l-ai uitat pe mesi Bebelușul a venit împreună cu princișorii, să știi mm. Cel mic si a apărut Ia uite că i-a trecut cucuiul Nu mai are nicio vânătăie Ai să pu mezina Are un costumaș de toată frumusețea Ia uite în plus, ia te merge singurel în picioare Tare, mezinul O încântare, pur și simplu Uluitor cât de bine arată Te cred, Alicia, orice om cu scaun la cap Își dă seama că îi merge bine Hai să nu mai pierdem vremea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 Sunt rochite, înflorate, și-n și bluzite. Sunt și roșii, verzi și albastre. A, uite, cadă, de culoarea untului! roșii, în dungi, în picățele, în și șica mea! Toate, toate sunt pe măsura ta, Alicia. Nu mai mulțumi! Eu așa mă bucur că-ți plac. Uite, acum am să flutur evantaiul și...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 ce facem? Ne ducem să-i prezentăm complimentele noastre Ducesei? Da, cum? Dar ducesa ne așteaptă cu nerăbdare zână! Ah, <laughs> ah Mi-ați făcut o imensă bucurie, doamnă, Grand Marina! Ați apărut mai repede decât mi-am închipuit eu! Ducese, vă <laughs> sunt recunoscătoare!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 De capul vostru? Regina Watkins, Regina mama! Nu, nu, nu, nu, nu! nu scuze, scuze, mă, scuze, doamnă, Grand Gran Marina! Scuze, scuze, scuze, scuze, scuze pe naiva! Lecaci, scuze prosti. Faptele spun totul! Vă anunț că va avea loc o nuntă prin ciară peste pro. Oh. să zicem, jumătate de oră! A, așa, repede! Da, a, a cui va fi nunta, stimată, în Grand Gran Marina? A cui va fi nunta? E atâta al lucru nu strece prin cap, Regina? Sau ai rămas puțin. Uh, uh,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 la cununia finei mele Prințesa Alicia cu prințul oarecare Hai Alisia da. Să ne urcăm în caleașca mea atrasă de patru pe un Da Dar nu cumva fisitiul este chiar băiatul De prăvălie al domnului murătură? Ba da, da. draga de tine Ți-ai dat imediat seama că el este Deși da, vezi ce da. vrea cu fireturi aurii are acum da. Și pe cap i-am pus o splendidă pălăriețu buiată care îi se potrivește grozav de bine da, Are părul pudrat Uite, Și ciorap din mătase trandafiri da. și un baston împodobit cu pietre scumpe oameni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 N-am mai plecat de acasă, zână Gran Marina Când stai mult într-un loc, riști să te anchilozezi uh, uh, uh, ce să nu vă întruntați, n-am vrut să fiu nepoliticoasă Nu, dar... Nu e cazul nostru, nu e cazul nostru da. Noi suntem încă sprintene, pline da. de viață, de spirit În general, oamenii mari înțepenesc mai repede Vreau să zic, ajung să gândească greoi Le piere fantezia, nu-i interesează decât fleacuri Adevărat, adevărat Dar noi încotro mergem, zână Gran Marina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 acest prinț La nebunie! La nebunie o să-ți placă Alicia Nu uita că am la mine vantaie ah, da. Uitați, am ajuns la palatul prințului oarecare Vom cobori pe terasă vizitiu oh, Ce se petrece aici? E o invazie? Vreți să mă răpiți? <laughs> prinț! Nu da. de ce să te privește, bucură-te, s am adus mireasa ah. Nu mai e nevoie să rozi acadele și zahăr candel Fluturul ah. flutur ușor, evantaiul strălucitor și... Bob ah. am trezit dintr-un lung, lung de tot Se făcea că bâncam toată ziua Zahar candel și acadele lipicioase Aveam o jiletcă în carouri și pantaloni vărgați Așteptam să fac 90 de ani bătuți pe muchi. Prințe, grăiți cu păcat De ce? Sunteți tânăr, deștept, da. frumos, elegant îmbrăcat cu pantaloni și jiletcă de catifea De culoarea piersicii, culoarea mea preferată Ducesa, ne-am cunoscut, nu? Da, sigur. Cândva. Da. Mă bucur să vă revoie. <laughs> și eu, și eu mă bucur. Atunci o să fac prezentările Zâna Grand Marina, cu voia dumneavoastră. Zâna. No. Alicia, aleasa dumneavoastră mireasă. Puțin respect, vă rog, fiți atenți. Ne-am întors împreună cu mirele sortit finuței mele.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 Chemați-l și pe domnul Murătură Care stă înfundat în prăvălia lui cu pește O să-și mai dezmorțească picioarele Zână, Grand Marina da. Dacă nu vă e cu supărare Eu vreau să fiu domnișoara de onoare A prietenei mele, prințesa Alice Veți fi, să Veți avea cea mai frumoasă rochie De domnișoara de onoare din lume Uu, vedeți? Norocul meu este că nu mi-am uitat Pe cine știe unde strălucitorul vantai Măcar de data asta Să uităm lucrurile neplăcute, zână Exact! Să înceapă nunta prințezei Alicia cu prințul oarecare! care. Ah, a fost o ceremonie încântătoare zână Gran Marina! Vă felicit! Mulțumesc! Alicia și prințul erau cam prea emoționați, ca să da. nu zic bâlbuit, <laughs> în fine. Ducesă, o spățul va fi infinit mai reușit! Va fi ceva măreț! Se vor servi la discreție toate mâncărurile, toate băuturile din lume, inclusiv. Oranjade din portocale, Ah, oh, oranjada e preferata mea. Oh, mie-mi place cel mai mult sucul de coacăze cu un degetar de zeamă de mule. Nu va lipsi tortul de nuntă, sper. Tortul va măsura 40 de metri de jur împrejur. Oh. Va fi cingaș împodobit cu funde mari din satin alb. Va fi glasat cu bombonele din argint și cu crini regali din zahăr candel. O să vedeți la spălul ăsta ce n-ați mai văzut în viața dumneavoastră, ducesă! Oh. Prințul să prințul Și acum îmi închei toastul Spunându-vă că o voi iubi cu credință Pe prințesa Alicia Prințesa Alicia, soția mea Mai mult decât o iubește regele Watkins Pe regina lui și... Și eu nu voi mai... Mânca acadele și zahăr candel de acum înainte Prințe oarecare, te anunț că zahărul în un exces face rău la sănătate Și si în plus, nici nu vei mai avea timp de trândăveală, pentru că...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 atenție! Tortul vine să-i abia așteaptă să fie împărțit invitatilor! Oh, ah, N-ați mâncat în viața voastră ceva atât de gustos și de aromat! Oh. <hie>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 Bogdan Caraja, Un băiat, Anemarie Zigler, Regina, Violeta Berbiuc Un copil, Vladimir Preda Al doilea copil, Alexandra Rinu Asistența tehnică, Radu Verdeș Regia de studio, Janina Dicu Regia muzicală, Mihnea Chelaru Producător, Irina Soare Regie artistică Vasile Manta